Și um, ne închinam, însă majoritatea aveam ochelari pe, pe nas și um, am văzut cum Dumnezeu a trimis îngerii lui la fiecare din noi să ia ochelarii și să-i arunce. Și am întrebat, doamne, ce înseamnă ochelarii ăștia? Și Dumnezeu a zis, pentru unii înseamnă preconcepții, preconcepții despre cine sunt eu, despre cum sunt eu. Uh, pentru alții înseamnă uh, o identitate greșită, ei se văd greșit prin ochelarii ăștia și văzându-se pe ei greșit, mă văd și pe mine greșit. Uh, și am văzut efectiv cum îngerii Dumnezeu au venit, au luat ochelarii, nu i-au curățat, i-au luat și i au aruncat și uh, am, am auzit după aceea uh, uh, tobe bătând, A luptă și a victorie. A luptă pentru că îngerii cu unii dintre noi trebuiau să luptă ca să smulgă ochelarii ăștia de pe ochii noștri, eram atât de uh, obișnuiți cu ei și ne erau atât de confortabili uh, și uh, a victorie pentru că la, la alții era o victorie că uh, ochelarii nu mai sunt. Domnul să ne ajute. De fapt, mesajele care le avem duminica dimineața ne ajută în direcția aceasta ca să uh, punem deoparte ochelarii care ne creează probleme. Chiar ne strică ochii. Uh, aș vrea să vă atrag atenția asupra unui anunț pe care l-am făcut. Este în buletin. Sejurul de vindecare. Uh, În perioada 29-31 martie, așa cum anunțam duminica trecută, va avea loc acest sejur de vindecare și spuneam aici ce vei experimenta la acest sejur de vindecare, să te eliberezi emoțional de stările negative, să fii vindecat emoțional și fizic, să fii umplut cu Duhul Sfânt și să ai o nouă libertate în Hristos. Vreau să vă spun că Uh, echipa care acum 2 ani a fost la noi, fratele Steve Schmelzer uh, Vine împreună cu o echipă din biserica lui uh, Cei care ați fost la sejurul de acum 2 ani Ați văzut modul în care Dumnezeu se folosește de ei Sejurul acesta se adresează tuturor celor care vor să pășească la un nivel de eliberare mai superior. Și aș vrea să vă invit să vă înscrieți la Iulia, pentru că vrem să cunoaștem câți vor participa, să știm dacă mergem în sala de sus, în sala de jos. Este important să știm cum ne pregătim pentru această lucrare. Programul este anunțat în buletin, în fiecare zi, orele la care ne vom întâlni aici. Așa că vă rugăm să anunțați și pe alții, <coughs> pentru că pot să vină și cei care nu sunt membri ai bisericii, dar suntem interesați în membrii bisericii și cei care vor să devină membri ai bisericii. Dumneavoastră știți că este o condiție pentru a deveni un membru al bisericii, ca să poți să treci prin aceste sejururi de vindecare, să fii eliberat din punct de vedere emoțional, ca apoi Dumnezeu să te poată folosi la întreg potențialul pe care El l-a pus în viața ta. Vom continua în această dimineață să vorbim despre subiectul pe care l-am început și în mod special Pentru că duminica trecută am vorbit despre autoritate și putere Și în această dimineață, așa cum spuneam că ceea ce domnul i-a arătat noi Nicol este în concordanță Vreau să vorbesc despre biruitori or biruiți <coughs> Biruitori or biruiți Sunt unii creștini care se întorc la Dumnezeu și constată că problemele cu care se confruntă sunt mult mai mari față de situațiile când nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Sunt anumite lucruri care au loc în viața lor, care adeseori, Îi descurajează Adeseori Satan Încearcă Să pună frică În ei Descurajare, necredință Încearcă Să pună confuzie Pentru că în momentul În care vii la Dumnezeu te aștepta Ca lucrurile să meargă mai bine Dar observ că Anumite lucruri parcă se agită la nivelul familiei tale, la nivelul uh, contextului social în care te afli și de multe ori ești nedumerit. Ce se întâmplă? Care este situația? În această dimineață vei înțelege ce se întâmplă și vei înțelege ce trebuie să faci dacă vei fi atent la mesajul pe care Duhul lui Dumnezeu vrea să ne-l prezinte în această dimineață. Voi citi cuvântul lui Dumnezeu din Iacov, din capitolul 4, începând cu versetul 7. Supuneți-vă darului lui Dumnezeu și împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu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 Cine ești de judeci de aproapele tău? Iacov încearcă să ne prezinte aspectul că noi suntem într-un complex de situații, într-o luptă în care... Cel rău ne atacă și noi nu putem să luăm o altă poziție decât să ne împotrivim Lui. Apoi, ca să ne putem împotrivi Lui, noi trebuie să ne apropiem de Dumnezeu. Noi trebuie să stăm sub autoritatea Lui Dumnezeu. Noi trebuie să stăm în ascultare de Dumnezeu, pentru că as, altfel împotrivirea noastră nu are niciun efect. Și veți vedea pe parcursul mesajului că noi trebuie să jucăm o parte activă în această lucrare de apropiere de Dumnezeu și de împotrivire față de cel rău. Și apoi noi trebuie să fim foarte atenți să nu luăm locul lui Dumnezeu, pentru că se întâmplă adeseori când noi credem că putem să facem lucruri din proprie inițiativă. Noi nu avem dreptul să-i luăm locul lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care dă legea și face legea. El este Cel care judecă. Noi nu putem să-i spunem unuia sau altuia decizii în ceea ce privește mântuirea Lui, în ceea ce privește, pentru că Cel ce mântuiește este Dumnezeu. Și am rămas foarte dezamăgit În unele situații când au venit la mine oameni care mi-au spus, pentru mine nu mai există șansa mântuirii. Dar cine ți-a spus lucrul acesta? Păi păstorul mi-a spus. Ne pare rău să auzim că indiferent cine ai fi tu, chiar păstor sau chiar episcop sau nu știu ce alte funcții, nu poți să decizi Să judeci și să dai sentințe în locul lui Dumnezeu. Doamne, luminează-ne! Să putem să știm ce ne aparține nouă, ce îi aparține lui Dumnezeu și modul în care trebuie să ne comportăm în viața aceasta. Creștinul, din momentul în care se întoarce la Dumnezeu, El declară război lui satan. Pentru că până la momentul întoarcerii tale la Dumnezeu, tu ești sub stăpânirea celui rău. Tu asculți de el. Ești sub stăpânirea legii păcatului și a morții. Țirea pământească este cea care te conduce. Dar în momentul în care îți deschizi inima față de Dumnezeu, lumina lui Dumnezeu luminează mintea ta, inima ta este despietrită, devine sensibilă la prezența lui Dumnezeu, viața ta este schimbată, Duhul lui Dumnezeu împreună cu cuvântul lui Dumnezeu lucrează în viața ta și se produce nașterea din nou. În tine există două entități, entitatea firească și entitatea duhovnicească, care este creată de Cuvântul lui Dumnezeu și de Duhul lui Dumnezeu. Și am văzut că aceste două entități care în mod dual locuiesc în ființa noastră sunt într-o continuă luptă. Chiar aceste două identități ale noastre, firea încearcă să preia controlul Chiar dacă noi am fost luminați de Dumnezeu, chiar dacă Cuvântul lui Dumnezeu ne luminează, prezența lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu se desfășoară în viețile noastre. Iar omul spiritual, care prin nașterea din nou a luat ființă în viața noastră, el vrea să se dezvolte și el vrea să, pentru că cunoaște care este viitorul, pentru că cunoaște, care este destinația noastră. El vrea să antreneze întreaga noastră ființă, să putem să ne lăsăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, de Cuvântul lui Dumnezeu și să trăim în ascultare de Dumnezeu. Cum a creștinul are două alternative înaintea lui. El poate să fie biruitor, În această luptă, sau poate să fie biruit, se întâmplă situații de genul acesta. Cum? Care este situația? Pe de-o parte, creștinul are la îndemâna lui biruința lui Iisus Hristos. Adică Iisus Hristos s-a luptat cu satan și l-a biruit pe calvar și a dat viața pentru orice păcătos, pentru ca oamenii care se întorc la Dumnezeu să beneficieze de iertarea lui Dumnezeu, de curățirea lui Dumnezeu și să devină copii ai lui Dumnezeu. E un mare har. Iisus spune înainte de înălțare Toată puterea mi s-a dat în cer și pe pământ El a ieșit biruitor și el spune Mergeți în această biruință și iată că eu sunt cu voi în fiecare zi Apoi creștinul are autoritate și putere, Am vorbit duminica trecută de lucrul acesta Noi nu suntem la îndemâna oricui. Noi avem delegat din partea lui Dumnezeu autoritate și putere. Apoi creștinul are la îndemână armătura Lui Dumnezeu. Așa cum Apostolul Pavel ne spune în Efeseni în capitolul 6, luați armătura Lui Dumnezeu pentru că sunteți într-o luptă spirituală și armele cu care trebuie să ne luptăm nu sunt firești. Pentru că aceste arme, armătura Lui Dumnezeu, ele nu sunt supuse firii, ci sunt duhovnicești, spirituale. Apoi, noi avem din partea lui Dumnezeu o, o altă poziție foarte importantă. Noi suntem în Hristos. Am vorbit despre lucrul acesta la începutul acestui mesaj Când am început ciclul de predici, ce înseamnă să fii în Hristos? Vă amintiți de acele 36 de afirmații care sunt bazate pe faptul că noi suntem în Hristos? Asta este pe de o parte, dar pe de altă parte, noi trăim în această lume materială care este guvernată de cel rău. El este stăpânul acestei lumi și noi trăim în această lume. Al doilea lucru foarte important, noi trăim în trupul acesta care este supus firii pământești, adică de la păcatul lui Adam, natura umană, a fost dereglată, a fost poluată, natura umană a fost stricată și noi trăim în trupul acesta supus bolilor, suferințelor, limitării în spațiu și timp, a necazului, a durerii, în toate coordonatele generate de blestemul care vine în urma păcatului Adamic. Și noi trăim în acest lucru. Apoi, diavolul, în momentul în care noi am declarat război și ne-am întors la Dumnezeu, el nu stă cu mâinile încrucișate. Apostolul Pavel spune... El răgnește ca un leu în momentul în care pierde pe cineva din împărăția lui. Dacă cineva este scos din împărăția Întunericului și transferat în împărăția lui Dumnezeu, satan își mobilizează toate forțele ca să-l poată reține să-L poată încurca din nou și să-L atragă din nou în stăpânirea Lui. Ce lucrul acesta, cred că fiecare l-ați experimentat. Pentru că în momentul în care te întorci la Dumnezeu, unii prieteni cu care te-ai simțit bine, Ei vezi că te părăsesc. Unele venituri care ți-au venit pe cale ilicită, prin furt sau înșelăciune, nu mai vin pentru că tu ești luminat de Duhul lui Dumnezeu și nu mai permiți ca aceste lucruri să aibă loc în viața ta la nivelul familiei tale nu numai a prietenilor tăi vezi că se întâmplă o tensiune am avut multe mătorii prin care cei care s-au întors la Dumnezeu spune părinții mei nu mă mai iubesc așa cum m-au iubit pe unii le-au spus pleacă dacă te întorci la Dumnezeu dacă te pocăiești adică cum? pentru că Toate denominațiile creștine îmbracă pocăința. Ortodoxii vorbesc despre pocăință. Reformații vorbesc despre pocăință. Îndemnurile, baptiștii, penticostalii, toți vorbesc despre pocăință. Și atunci, în familia ta, când decizi să te pocăiești, părinții, Merg până acolo încât să se dezică de tine. Și vrea să priviți lucrurile într-un context spiritual și să nu luați direct și personal că părinții voștri sunt în această stare. Pentru că o mamă care a născut un copil nu poate să-i spună pleacă din casa mea. Nu mai niște condiții extraordinare de nefavorabil. Dar Satan lucrează prin ei. Le întunecă mintea, pune cuvinte și atitudini în viața lor, încât ei, după ce își dau seama de lucrul acesta, am ascultat-o istorioară, real, reală, pentru că a, femeia respectivă spunea lucrul acesta. Era un soț și soție și soțul, care era un bețiv extraordinar, la un moment dat a fost cercetat de mesajul lui Dumnezeu și s-a întors la Dumnezeu. Știți ce a făcut soția lui? Ia care era bătută înainte de el. Ea care abia aștepta să plece de acasă și să nu-l mai vadă cu ochii. În timp ce se ruga, a turnat apă fiartă pe el. Pentru că nu, pot, nu putea suporta să-l vadă rugându-se. Că a venit vremea Când Domnul a cercetat această soție, cu lacrimi în ochi mărturisea că nu și-a dat seama că mintea ei a fost întunecată, că n-ar fi vrut să facă așa ceva pentru soțul ei, în loc să se bucure de faptul că s-au terminat scandalurile, că s-a terminat, aducea banii acasă, nu-i mai cheltuia. Frații mei, stimați creștini, în această dimineață aș vrea ca Duhului Dumnezeu să ne lumineze, să înțelegem această luptă. Pentru că satan va încerca cu orice preț și va căuta să vină, să ne atace, va încerca să ne încurce exact așa cum vedem că s-a întâmplat cu poporul Israel. Când au ieșit din Egipt și au mers spre Canaan, perioada din pustie a fost o perioadă în care satan a luptat atât de mult. să vină cu tot felul de nemulțumiri. Când au ajuns în pustiu, i-a venit pofta de usturoi, de castraveți, de nu mai știu eu ce. Cu toate că Dumnezeu le-a purtat de grijă, dar așa face satan. El nu renunță, el îți vine dacă ți-a plăcut vinul, îți vine din nou cu gustul vinului. Dacă ți-a plăcut țigara, din nou încearcă să te atace pe toate planurile. De aceea este foarte important și sejurul pe care îl vom avea, Este un moment în care să închizi ușile celui rău, să-i spui să-l scoți afară din toate cămările tale, din toate ascunzișurile, să lași ca lumina lui Dumnezeu să strălucească, să vezi ce murdărie există în viața ta, să te curățești de aceste lucruri ca să poți să fii curat înaintea lui Dumnezeu. Este important acest lucru. Pe drumul acesta în pustie sunt anumite conveniențe care le-am avut înainte. A fost apreciat. Aici toată lumea este la fel. Îți cap gradele, oamenii nu se pleacă înaintea ta, nu ți se închină, tu trebuie să te închini lui Dumnezeu. Sunt foarte multe lucruri, inconveniențe care dispar în modul în care te apropii de Dumnezeu. Îmi amintesc de un economist pe vremea când eram tână și mai greu ajungeau creștinii la studii superioare și mă cunoșteam cu el și s-a întors la Domnul și când s-a întors la Domnul toate lucrurile le-a acceptat. În mod special care aveau o logică, o rațiune, dar când a ajuns la cina Domnului a zis așa ceva, nu pot să înțeleg. De fapt, nu ne miră pentru că cei 70 de ucenici au plecat exact pe motivul acesta, n-au înțeles cina Domnului. Și omul acesta câțiva ani de zile a stat în biserică, dar n-a acceptat cina Domnului să o celebreze în modul în care se celebra în acea biserică. Până la un moment dat când Dumnezeu l-a luminat. atunci a venit și a zis, fraților, iertați-mă, a fost o mândrie a mea la care lui Dumnezeu i-a trebuit doi ani să demoleze această întăritură din viața mea. A fost o mândrie, eu n-am putut să mă plec pe genunchi, eu n-am putut să spăl picioarele cuiva, eu n-am putut să spun că iau sângele și trupul cuiva. Pentru mine a fost ilogic lucrul acesta. Sunt anumite lucruri. Care în momentul în care ne întoarcem la Dumnezeu, noi trebuie să renunțăm la ele. Pentru că Dumnezeu are pregătit pentru noi lucruri pe care nu le-am mai experimentat înainte. Dar nu pot să le experimenteze aceste lucruri dacă tot timpul murmuri dacă tot timpul ești nemulțumit, dacă tot timpul ți capul la usturoi, dacă tot timpul te gândești la castraveți, Nu poate Dumnezeu să te ajute să facă să simți dulceața manei, dulceața repeliței, să simți apa care a izvorit din stâncă la lovitura lui Moise. Frații mei, dorința lui Dumnezeu este să ajungem să experimentăm pacea care întrece orice pricepe. Dorința lui Dumnezeu este ca în casele noastre, casele noastre să fie case ale păcii, ale liniștii, a îndestulării. Asta e voia lui Dumnezeu. Pentru noi. Și dacă noi ne lăsăm la îndemâna lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu poate să lucreze în viața noastră. Și știți, strategia diavolului, pentru că vreau să vă descoper puțin, pentru a fi biruitori, trebuie să cunoaștem strategia celui rău. Când am fost la școala de ofițeri, ne-a învățat modul în care Să construim un plan de luptă. Și nu poți să construiești un plan de luptă, o strategie de luptă, dacă nu-ți cunoști adversarul. Dacă nu cunoști strategiile lui, dacă nu știi cum să preîntâmpini anumite acțiuni pe care el în mod frecvent sau este calificat să le facă. Când știi lucrul acesta, automat faci tactica de luptă, planul de luptă și strategia pe care o aplici. În această dimineață aș vrea ca Duhului Dumnezeu să ne lumineze. Să putem să descoperim strategia celui rău, să putem să înțelegem lucrurile. Așa cum se întâmplă în viața noastră. Și pentru a înțelege aceste lucruri am pregătit o imagine ca să vă dați seama de modul în care satan încearcă să lucreze în viețile noastre. Dacă se poate proiecta ca să putem să, să vedem lucrul acesta. Satan are intenția aceasta. El este concentrat ca să ne atace și să vină în viața noastră. A vrea să luminați prima parte, dacă se poate, să se mărească puțin mai mult, pentru că satan încearcă să exercite asupra noastră influență, opresie sau control și chiar posesie. Acum să fiți foarte atenți pentru că sunt unii, în mod special cei care au citit despre lucrarea eleala, cei care au studiat anumite cărți în direcția aceasta, există în lumea creștină o neînțelegere a lucrurilor. Modul în care, în momentul în care devii creștin, modul în care satan, pentru că aici e satan, el acționează asupra vieții noastre prin acuze care ni se aduce. Păi bă, tu te-ai întors la Domnul, dar nu te-ai văzut cum ai acționat? N-ai văzut ce ai vorbit? Și vine cu tot felul de acuze sau la unii, bă, dar ce crezi tu că acum ai fi sfânt, mergi în față, bas din palme, te închin, meri la biserică, iei Biblia în mână, dar cine ai fost tu? Dar ce ai făcut tu? Și cu tot felul de acuze vine și încearcă să-ți întunece mintea. Încearcă să-ți inducă necredință, încearcă să producă în viața ta anumite stări pe care și din care el știe necredință, descurajare, frică, confuzie, neascultare, toate acestea vrea să le inducă în viața ta. Și sunt trei nivele prin care el reușește în viața unor creștini să acționeze, să-i influențeze, să îi opreseze, să-i streseze în mod continuu prin control și manipulare și apoi, dacă este posibil, să-i posede, adică să locuiască în acele persoane. Pentru că diavolul, și vom vedea lucrul acesta, el poate acționa din interior sau din exterior. Apoi, el încearcă alături de aceste acuzații prin decepții. Tot felul de decepții. Și aș vrea să fim cât se poate de sinceri și să ne dăm seama că adeseori El vine la noi cu aceste decepții. Adică care sunt acestea? Vii, te întorci la Dumnezeu, aștepți ca lucrurile să meargă mai bine ci te trezești că merg mai rău. Cum spuneam înainte, prietenii te părăsesc, veniturile scad, problemele se pare, tensiunea este mărită, decepție. Ești bolnav, te rogi. Și nu te vinde. Nu, ai văzut? Cineva spunea, în biserica noastră nu sunt vindecări. Ba sunt vindecări, căr, mei, dar vine satan și încearcă să-ți întunece mintea. Sunt vindecări. Avem aici mărturii multe. Vii! În care Dumnezeu a intervenit, Dumnezeu a lucrat în mod miraculos, supranatural și Dumnezeu lucrează, dar oamenii care n-au credință, care n-au nivel oarecare de credință, Nu experimentează lucrul acesta și apoi sunt mai multe, că nu când vrem noi Dumnezeu intervine, Dumnezeu nu stă la comanda noastră, noi suntem la comanda lui Dumnezeu sau s-ar putea întâmpla să fie neglijat unele legi naturale ale lui Dumnezeu și Dumnezeu așteaptă ca să te pocăiești înainte să te vindeci. Deci sunt mai multe aspecte, dar diavolul vine cu ăsta, bă, te-ai rugat și n-ai fost vindecat. Nu! No. Încearcă să vină cu decepție, să lovească în credința ta, să lovească în starea ta, în încrederea în ta Dumnezeu, în ascultarea ta de Dumnezeu, în starea de a sluji și de a asculta pe Dumnezeu. Apoi el vine cu tentații, cu ispite, te ispitește. Chiar dacă te-ai întors la Dumnezeu. Da? Ați văzut? Și păstori sunt ispitiți. Și preoți sunt ispitiți. Că unii zic, apă, acum eu la început, acum ispita. Frații mei, aș vrea să înțelegem că aceasta este piața comună pe care noi o ducem. Satan va veni cu acuze, va veni cu decepții, va veni cu tentații, cu ispite, pentru că dorința lui este nu numai să ne influențeze, dacă poate să ne controleze, să fie o opresie continuă peste viața noastră, și dacă poate să ne posedeze. Știți dumneavoastră cât de periculos îi să fii posedat de cel rău? După Cuvântul lui Dumnezeu, un creștin nu poate să fie posedat. Dar știți că, bine, că noi ne considerăm creștini dacă suntem înscriși undeva, dacă avem o legitimație. A fi creștin înseamnă a fi în Hristos. A avea Duhul lui Dumnezeu în tine. Și acolo unde-i Duhul lui Dumnezeu, nu poate locui Duhul cer rău. Clar! Haideți să vă dau un exemplu. Să citim cuvântul lui Dumnezeu din salmul 51. Și aici îl întâlnim pe fratele nostru David, care știm cât de vitează a fost. Am vorbit de el duminica trecută, l-a distrus pe Goliat, a avut putere, a avut autoritate, nu? Tare! Ce mulți zice, mă, dacă aș fi în locul lui, a, nu m-aș teme nici de urși, nici de lei, aș merge prin junglă și n-ar fi nicio problemă pentru mine. Te ascult aici că nu trebuie să mergi în junglă, pentru că chiar în cel mai sigur loc poți să fii răpus. David a fost răpus în cel mai sigur loc, în palatul lui. Acolo a fost răpus. Când se credea că este cel mai stăpân, că nu trebuie nici să meargă la luptă, că generalii lui știu să se lupte și vor birui 100%, atunci când avea siguranța 100%, atunci a fost demolat. Salmul 51, ai milă de mine Dumnezeule în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Cum? Tu David, care l-ai biluit pe Goliat, care ai ungerea din partea lui Dumnezeu ca împărat, scapă-mă cu desăvârșire de relegiuire, spală-mă cu desăvârșire de relegiuire mea. Curățește-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine, fără de legile, și păcatul tău meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit. Ce am făcut ce este rău înaintea ta. Așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Doamne, pedecește am păcătuit, recunosc lucrul acesta. Iată că sunt născut în legiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Cum acearcă circunstanțe atenuante. Dar tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii. Fă dar să pătrundă înțelepciunea înăuntrul meu. Să nu mai umblu cu scuze. Curățește-mă cu Iso și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai mari decât zăpada. Fămă să aud veselie și bucurie, și oasele pe care le-ai zdrobit tu, se vor bucura. Întoamceți privirea de la păcatele mele. Șterge toate nelegiuirile mele. Zidește în mine o inimă curată Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. acum fiți atenți. Nu mă le păda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Rății mei, aș vrea această rugăciune să o avem în viețile noastre înaintea Domnului. Doamne, am păcătuit, știu, Doamne, ești drept, poți să mă judeci, pot să mă pedepsești, e dreptul Tău, Doamne. Dar nu mă lepăda de la fața ta Doamne. Nu lua Duhul Tău ce Sfânt Pentru că dacă ei, Duhul Tău ce Sfânt Atunci nu mă mai pot pocăi, Doamne Atunci diavolul, dracii Vin să locuiască în mine Și, Doamne, sătul Că numai m-au înșelat M-au influențat și m-au opresat În așa fel încât. Am făcut planuri nelegiuite și am omorât Pe cine nu trebuia. E vorba de păcatul cu Betșeba, când i-a omorât soțul. El știe că următoarea treaptă este posesia. Dar el știe că dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în el, satan n-are puterea să-l posedeze. De aceea vine înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, curățește-mă, iartă-mă, șterge de regiunirile mele, Doamne, pedepsește-mă, sunt în stare să primesc pedepsa, dar nu depărta fața ta de la mine și nu lua Duhul Tău ce Sfânt de la mine. Pentru că în momentul în care ești posedat de cel rău, lucrurile iau, o întărsătură groasnică. Apostolul Pavel ne spune că după ce un om s-a întors la Dumnezeu și a fost eliberat și el nu umple locul acela. Vreau să rețineți, la mei, că spuneam în urmă cu două săptămâni că noi nu putem apăsa tasta dilit și să se șteargă programele celui rău cu care suntem virusați. Ci noi trebuie să dezvoltăm programe noi, obiceiuri noi în locul obiceiilor rele. Și Apostolul Pavel ne spune că dacă în locul curățit de Dumnezeu tu nu pui sfințenie, umilință, ascultare de Dumnezeu, credință, Toate aceste lucruri, părtășie cu Dumnezeu, rugăciune, spune Apostolul Pavel, demonii se întorc înapoi, se asociază și starea omului, din urmă, devine mai real ca cea din te. Satan este o ființă creată. El nu este omniscient, omnipotent și omniprezent. Clar lucrul acesta. Apoi slujitorii lui, demonii, el pot să influențeze sau chiar să locuiască în oameni. Se pot deplasa ca duhuri cu o viteză mai mare decât viteza de deplasare a noastră. Dar nu pot să fie în același loc, în două locuri. În același timp, în două locuri. Ei comunică unii cu alții și adeseori comunică prin oameni inteligibili. Trebuie să fim foarte atenți Când ne dăm seama Că vorbește un Duh Printr-un om Trebuie să cunoaștem poziția Pe care trebuie să o luăm Voi vorbi despre aceste lucruri În momentul în care Vom atinge subiectul Cum putem să fim biruitor. Apoi Cum spuneam înainte Demonii Au o identitate personală, sunt specializați, dar în același timp, ei sunt limitați în ceea ce privește acțiunile lor. Pentru că în momentul în care împărăția lui Dumnezeu începe să se extindă, Ei nu pot opera în împărăția lui Dumnezeu după bunul placa lor Ei trebuie să primească permisiunea Sau Ei trebuie să se supună la anumite restricții la care ei sunt supuși Și nu vreau să dezvolt atât de mult aspectul acesta Dar ce aș vrea să înțelegem este că creștinii se află în fața a două poziții pe care le pot adopta. Una este să-l neglijeze pe satan și demonii lui. Trebuie să zică, m-am întors la Dumnezeu, n-am eu treabă cu ăstea, dumnezeu. Ce, Dumnezeu, sunt în Hristos, am autoritate... Am armătura lui Dumnezeu, am poziția pe care mi-o oferă Isus în numele Lui. E OK. Nu mă interesează pe mine de strategia celui rău. E o poziție periculoasă. O altă poziție periculoasă poate să fie să vezi demoni în toate lucrurile. U, demon. U, demon. Și necazul este că unii oameni care intră în anumite studii, ajung la starea asta. Demon, demon, demon, demon, demon, eliberare, demon. Rații mei, noi trebuie să înțelegem. Haideți să vă dau un exemplu ca să realizați lucrul acesta. Câți ați văzut filmul What About Bau? Câțiva ani. Bine ar fi dacă l-ați fi văzut. Știți ce s-a întâmplat cu omul ăsta? Omul ăsta a ajuns la concluzia că peste tot există microbi. Peste tot. Și când mergea să deschidă ușa, mergea cu șervețelul și deschidea clanța, arunca... Iară căuta alta. Peste tot vedea microbi. A devenit paranoic. Și e o realitate. Peste tot sunt microbi. Într-o zi am încercat să procesez lucrurile acestea. Și vreau să vă spun că am început și eu să, să mă dezechilibrez, Domnule. M-am dus la veceu și m-am uitat la clanță. Am zis, mă, pe clanță asta-o pus mâna. Câți? ce o fost aici? Wow! Cu urmă m-am dus la robinet și am zis, ok, la sapă, mă spăl, cu urmă iar pun mâna pe, pe robinet să-l închid. Iar Iară iau microbi. M-am dus la ușa de la birou, zic, mă, cât o pus mâna, cine știe pe unde a umblat? Până m-am trezit, am stai, Doamne, stai, că dacă mă gândesc la toate treburile astea, deja nu mai pot să-mi fac niciun proiect. Toată ziua trebuie să desinfectez, toată ziua trebuie să umblu cu batista la mine, toată ziua va trebui să fac ceva să mă apăr de microp. Da ce se întâmplă dacă noi mâncăm sănătos, rană sănătoasă? Dacă dormim în deajuns, ne odihnim în ajuns. Și dacă ne curățim, cât putem noi, cât știm noi, să fim cât mai curați, ne spălăm, ne facem duși. Când mergi înainte de masă, te speli pămâni, că uită-te la apa care vine de pe mâini. chiar dacă n-ai lucrat cu chenești. Te murdărești. Acum am spus așa unul care știu că tinerii nu știu ce e ala. Ca să-i fac așa să, să studieze și ei. Cei cheneici. Bun. E, și noi trebuie să înțelegem că dacă mănânci sănătos, te odihnești, te cureți, păstrezi curățenia, sistemul imunitar este dezvoltat și capabil să omoare unii vor zice și exerciții, da, într-adevăr și exerciții cei care ați uitat să faceți exerciții și ați contactat răceală să știți că trebuie să ridicați sistemul imunitar sus Te Pe micro peste tot peste tot e micro de când mănânc natural n-am treabă, sincer vă spun Pentru că sistemul imunitar este dezvoltat și sistemul imunitar, chiar dacă microbii ajung în organismul nostru, știți ce face? Luptă împotriva lor, le anihilează puterea și nu te îmbolnăvești, e simplu. Dar nu e mai simplu să te hrănești, să te odihnești, să fii curat în loc să stai sub imperativul microbilor. E exact așa se întâmplă pe linie spirituală. Frații mei, noi trebuie să ne dezvoltăm sistemul nostru imunitar. Noi trebuie să lucrăm în viața noastră. Trebuie să jucăm un rol activ, nu pasiv. Pentru a ieși biruitor, pentru a nu ne îmbolnăvi din punct de vedere spiritual, pentru a nu fi posedați, nici opresați, nici influențați de ce rău. Pentru că noi trebuie să câștigăm lupta spirituală pe care o ducem în fiecare zi, dimineața, seara, în timpul zilei, noaptea chiar și în zile de sărbătoare. Și e important acest. Cum să ne dezvoltăm acest sistem imunitar? Cum să... Lații mei, știți ce vrea Satan? Satan vrea să stăm în pustiu cât mai mult. Asta e intenția lui. Israel, în loc să ajungă în Canaan în 40 de zile, a ajuns în 40 de ani. Satan vrea ca să te țină în pustiu, pentru că știți ce se întâmplă în pustiu? În pustiu Dumnezeu ne pregătește pentru a fi capabili să stăpânim în Canaan, să ne bucurăm de Canaan. Și acolo în pustiu Dumnezeu lucrează în viețile noastre, el se atinge de viețile noastre și el vrea ca noi... Să putem să fim pregătiți pentru ceea ce vrea să facă în viețile noastre. Acolo în pustiu. În pustiu Dumnezeu, pe lângă nașterea din nou, El vrea să devenim sfinți asemenea Lui. Apoi Dumnezeu vrea să ne pocăim de toate păcatele noastre și de moment ce greșim sau facem un păcat, imediat să ne pocăim. Necazul este că creșterea noastră spirituală, sfințirea noastră, pocăința în viața noastră este un proces și corespunde cu perioada pustiului prin care poporul Israel a trecut. Și intenția celui rău este să ne țină în acest pustiu cât de mult. Adică să nu creștem prea tare spiritual. Să nu avem o relație solidă, sigură cu Dumnezeu. Când iei telefonul, o să știi că vorbești cu Dumnezeu. Tu să fii în incertitudine. El încearcă să semene confuzie. El încearcă să inducă în viața ta anumite lucruri, că merg, anumite lucruri care, Să te dezechilibreze, să producă un stres continuu în viața ta, să nu cumva să te poți concentra la Dumnezeu. Pe unii pune să se concentreze la demon. în loc să se concentreze la Dumnezeu, în loc să se concentreze și să spună, vedeți, apostolul, uh, apostolul Iacov, Da, Iacov este, este cel care ne spune, împotriviți-vă diavolului și apropiați-vă de Dumnezeu. E foarte important lucrul acesta. Și acum aș vrea să vă spun 10 puncte în două minute. Cum să-ți dezvolți sistemul imunitar? E foarte important lucrul acesta. Primul lucru, să nu ne concentrăm la duhurile înșelătoare. Apostolul Pavel în 1 Timotei, capitolul 4, versetul 1, 1 până la 2 spune În vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință ca să se alipiască de duhurile înșelătoare și de învățăturile dracilor. Abătuți de făcărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, să se alipiască de duhuri înșelătoare, de învățăturile dracilor, cine le aduce aceasta? Niște oameni care nu spun adevărul. Și aici. Pentru că ne grăbim. Dar aș vrea să fiți atenți. Aici este foarte important să înțelegem de ce mișcarea New Age este atât de periculoasă. Intelectuali unul după altul cad, ți-alipesc de aceste duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Ai credință, dar vorbește despre Hristos, etichete false, e o travă înăuntru. Yoga, ocultismul, a noi lucrăm cu Dumnezeu. Dumnezeu nu spune așa ceva. Frații mei, aș vrea să fim foarte atenți să cerem din partea lui Dumnezeu discernământ și să spunem, Doamne, ajută-ne să facem deosebirea duhurilor și când este vorba de un Duh înșelător, să putem să ne împotrivim Lui și să respingem din viața noastră. Este important acest lucru. Al doilea lucru foarte important. Să nu argumentăm cu aceste Duhuri. Frații mei, cei care lucrați în eliberare, cei care lucrați în a ajuta pe oameni să scape din prinsoarea celui rău, nu intrați în dialog cu Duhuri. Pentru că Duhurile nu vă spun adevăr. Nu m-am Și vă bagă în confuzie. Ceea ce trebuie să faceți, să spuneți în numele Lui Iisus Hristos, taci. În numele Lui Iisus Hristos îți poruncesc să taci. Să te opriști din manifestare. În numele Lui Iisus Hristos. Pentru că ai autoritate și putere. Să nu intri în dialog cu ei. Acum... Mă iertați, să lăsați supa să se răcească, să se încazească. Pentru că e foarte important, frații mei, aspecte practice. Căsiva creștini s-au dus să se roage pentru un demonizat. Și când au ajuns acolo, Biblie. Bă, tu vii și te rogi pentru mine... Dar ce-ai făcut o el? Dar ce-i în ce s-a întâmplat? Real! Eram tânăr atunci. O luat-o, o fugit de acolo. Mă și să nu cumva să spună mai mult. Frică! Venit altcineva. A început la fel. Pe el nu spune... Chiar dacă câteodată, ca să te prindă, spune un anumit lucru. Pentru că ei umblă, ei văd, ei știu, ei scuștirile. Da? aud, au urechi. O ceva din viața ta ce încearcă să te descurajeze. De așa că asta s-a întâmplat cu cel care a venit și a, cu ăsta nu, nu i-a Asta când a venit a spus, ascultă, în numele Lui Iisus Hristos, taci. Îți poruncesc să taci și să ieși afară. Wow! Frații mei, noi trebuie să ne exercităm autoritatea și puterea, să nu tremurăm. Dacă ca să poți să-ți exerciți, trebuie să fii într-o relație cu Dumnezeu. trebuie să fii sigur că Iisus este cu tine. Că dacă nu-i sus cu tine, atunci vai și amar, o ei cum a luat-o fiii și ceva. Și schimjuit și bătut. Apoi, noi putem să ne dezvoltăm sistemul imunitar. Și aici sunt câteva lucruri foarte importante. Primul lucru, să te supui autorității lui Dumnezeu, ca să ai autoritate și putere. Apoi, Să te hrănești din cuvântul lui Dumnezeu și lucrul ăsta să-l faci zilnic, nu să faci post de 40 de zile. Post spiritual de 40 de zile, să nu citești cuvântul lui Dumnezeu 40 de zile. Pă post de mâncăruri din asta. Apoi, să asculți de Dumnezeu și să împlinești voia Lui în viața ta. Asta îți dezvoltă sistemul imunitar. Să ai părtășie zilnică cu Dumnezeu și să aștepți ca Dumnezeu să-ți vorbească. Nu să mergi ca trenul. i ai spus lui Dumnezeu și atunci tu știi ce ai de făcut și te duci. Fără să aștepți ca Dumnezeu. Așteaptă ca Dumnezeu să-ți vorbească. Când vii la predică așteaptăte te ca Dumnezeu să-ți vorbească. Când vii la Biserică, așteaptă-te ca Dumnezeu să vorbească. Dar dacă tu vorbești, poate Dumnezeu să-ți vorbească? Stați-mi. Vă autorizezi de astăzi. Dacă vedeți pe cineva în afara de prieten, ăștia, scuzăm că încă nu știu ce se întâmplă. Dar dacă vedeți pe cineva din biserică care în timpul predicii vorbește, vă autorizez pe fiecare, avem oameni care fac lucrul ăsta. Pentru că diavolul va încerca să distragă atenția. Ori telefonul pe care nu l-ai închis, ori vecinul care vine o idee și poate chiar de afacere, că câștigi 10.000 de dolari într-o oră. Și el vrea nu să uite, domne, până, până să termină predica. Atunci... Mă, am găsit un deal extraordinar. Frații mei, aveți curajul. Aveți curajul, împotriviți-vă diavolului, băteți-l pe umăr și spuneți-i, ascultă, poate ar fi bine să îți păstrezi ideile Până la eliberare. Spuneți-mi. Făți-mi. Serios. Nu. Pentru că Dumnezeu ne vorbește. De aia ne-am adunat aici să ne vorbească Dumnezeu. De aia am venit aici să vedem ceea ce ne spune Dumnezeu. Este conform cu cuvântul lui Dumnezeu. Și da, diavolul. Să... Oamenii săraci nici nu-și dau seama. Sincer vă spun. Nu-și dau seama. Nu-și dau seama. E la biserică. E lasă, mești, mești la biserică. La în timpul închinării începe să judeci, uite-l mă pe la cum s-a risolat, uite-l mă pe celălalt cum stă, uite cum. În timpul predicii, să nu cumva să prinzi firul, să nu cumva să-ți notezi în buletin că aici îi lăsăm un loc gol, nu ca să arate frumos alb, ci vrem să fie completat. Vrem să fie completat și la urmă decizia pe care o ia. E, diavolul va fura de la tine oportunitatea asta. Va fura de la tine. A zice, mă, ascultă, notează-ți, dar să nu cumva să iei o decizie. Că, el zice, după ce meri acasă și cum ai mâncat, deja ți somn, te-ai pus să te culci, s-a dus decizie. În loc să iei vitaminele care Dumnezeu le-a pregătit pentru tine din punct de vedere spiritual, Le pierzi pentru că n-ai luat o decizie, nu este ceva verificabil, arunci buletinele pentru că hai, nu mă interesează pe mine predică, aia e treaba lui, ăștia care vor să predice, e ok, dar cum să nu te interesează? Frații mei, eu pe toate buletinele le strâng. Le-am îndosariate de la începutul bisericii, pentru că de la începutul bisericii avem aceste buletine. Toate predicile care au fost predicate, le avem audio și în ultimul timp video. Și pe suport material. Asta e tare important. Pentru că Dumnezeu ne vorbește, frații mei, și noi vrem să prindem mesajul lui Dumnezeu pentru viețile noastre, pentru că El ridică sistemul nostru imunitar și microbii spirituali, virusii, îi putem opri să creeze probleme în viața noastră. Apoi să te rogi din punct de vedere preventiv, ca să nu cazi în ispită. Să te pocăiești imediat de orice păcat din viața ta și neascultare de Dumnezeu. Să nu te izolezi de biserică. ce se întâmplă cu oaia care rămâne de turmă? Că mai ales noaptea, nu are șanse multe să ajungă înapoi în turmă. Nu te izola. Nu te izola. E importantă biserica, pentru că Isus a murit pentru biserică. Apoi să te îmbraci cu armătura lui Dumnezeu, proiectează soldatul roman, ca să, ca să vedem, pentru că am vorbit și duminica trecută și în urmă cu două săptămâni, ca să iei asupra ta această armătura lui Dumnezeu, e la îndemâna noastră, frații mei. Să te încalci cu râvna Evangheliei păcii, să te încingi cu adevărul, să iei platoșa neprihănirii, coiful mântuirii, sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu și îmbrăcat în această armătură să faci tot felul de rugăciuni și cereri înaintea lui Dumnezeu. Pentru că este linia de comunicare cu Dumnezeu. Îmbracă-te cu această armătură. E important lucrul acesta. Apoi, să fii într-o stare de veche continuă. Să nu fii ca David. Siguranță. Ia. Nu, stare de veche. ne încetați spune cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, Să faceți orice gând, rob ascultării de Hristos. Toate aceste lucruri face ca sistemul tău imunitar spiritual să crească. Și apoi duhurile care mișună în jurul nostru, așa cum microbii, știți ce se va întâmpla? Ele nu vor avea efect asupra vieții ta. Poate veni satan cu tot felul de minciune ale lui, cu tot felul de acuzații, cu decepții, poate să vină cu tentații, cu ispite, cu pofte înaintea ta. Tu ai sistemul imunitar ridicat. Aleluia! Dumnezeu prea să fie în această stea. Dumnezeu vrea ca tu să fii biruitor, nu biruit. Și ai înțeles în această dimineață ce trebuie să faci. Vrea să ne plecăm capetele? Pentru că în această dimineață, Dumnezeu vrea să se atingă de fiecare din noi. Dumnezeu ne-a vorbit în această dimineață. Dacă sunt aici persoane care... Încă sunt sub stăpânirea acelui rău. Dacă sunt persoane aici care sunt legate de puterea acelui rău și sunt influențate, sunt opresate sau poate chiar posedate de satan, aș vrea să vedeți oportunitatea de libertate în această dimineață, că Duhului Dumnezeu vă poate elibera. În această dimineață, prin decizia pe care o luați, Dumnezeu poate să intervină în viața voastră să vă scoată din închisoarea celui rău, să vă rupă legăturile celui rău și să vă dea libertatea de a acționa sub puterea și binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă există aici persoane care în această dimineață cred în puterea de mântuire a lui Iisus Hristos, Cred în jerfa de pe calvar, care poate aduce mântuire sufletelor voastre. Și vreți să vă întoarceți la Dumnezeu. Vreți să ieșiți de sub stăpânirea celui rău și să intrați sub stăpânirea lui Dumnezeu, sub protecția lui Dumnezeu. Trebuie să iei o decizie în această dimineață. Dar aș vrea să-ți văd decizia printr-o ridicare de mână. Este cineva care vrea să se întoarcă la Dumnezeu? Vrea să îl primească pe Iisus Hristos în inima Lui? Mulțumesc dacă mai este cineva? Drații mei, ne expunem cercetării Lui Dumnezeu. Dumnezeu te caută de multă vreme și vrea să-ți vii în fire, să te recunoști, să nu-ți fie rușine, să nu-ți fie frică, pentru că ridicând mâna înaintea Lui Dumnezeu, tu iei o decizie în această dimineață. Dacă mai există cineva. Aș vrea să rostiți împreună cu mine rugăciunea de predare, o rostim cu toții. dată din ceruri,